أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على قالب الحلم يتحرى ما سلك أهل سلكوا هذه الأمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وترسق من الله يتباب السنة والحكم بلاد الله عليه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 Zahola pripadallahu jalla šehanu donosljum wa sallavati sallana posnigallahu sannika muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kaja ta uzvijšnika Tabarik wa ta'ala, ya ihul ladhina aminu taqu Allahi haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun birayata, boyita, salaha, wa bihkoj verajte bojte sallaha tabarik wa ta'ala istiniskom bogu bijažen, štomu atumiratu isinikom pravi musliman uh, došli smo do govara imama Taha'vi, ya rahmatullahi alayhi, u kojem Imam Taha'vi govori o Allahu Allahomu govoru o, govor, o Kur'anu gdje odgovara na sekte i napravce, koji su zalutali po pitanju ovoga poglavlja a oni koji su prije svega zalutali po pitanju ovog poglavlja jesu džahmije i muatazile jesu džahmije i muatazile znači ili Rade njihovog, odnosno u osnovi, rade njihovog negirani Allah i tabaraka wa ta'ala svoj stava. Pa, rade tog njihovog negirani Allah i tabaraka ta'ala svoj stava, došli su sa jednom navotariyom, koja se zove khalququ Al-Qur'an, koja zove stvaranje Kurana, A to je da su rekli, da je Kuran quran znači rekli su Kur'an i Allah u govor, mađutim rekli su da on Da je Kuran quran Allah u govor, koji je stvoren. I to je nešto što je u suprotnosti, znači, sa tekstima Kur'ana i sunnata i što je u suprotnosti sa vjerovanjem prvih generacija. Zašto? Zato što Allaho tabaraka wa ta'ala govor Allaho tabaraka wa ta'ala osobina. I Allaho tabaraka wa ta'ala osobina su vječne, isto kao što je vječan Allah tabaraka wa ta'ala. Mađutim, iz, da kažemo svojih zabluda, dalaleta, da kažemo, temelja na kojima su postavili svoje učenje, znači došli su do ovoga, došli su, to da kažemo, ideje ili govora, do vjerovanja, pa su rekli, Kur'an je Allahov govor, međutim, odnosno rekli su, Kur'an je stvore. Kur'an je šta? Kur'an je stvore. Naravno, da je ovo dalalat izabluda. I zato vam je poznato, znači događaje sa imamo Ahmedom, koji je bio iskušan, koji je bio u zatvor, koji je bio uč, udaran, koji je bio bićuman radi ovoga. Tadi pitanje stvaranja Kur'ana, jer su so tada mu'atazile došle na vlast i primuravali su ulamu, primuravali su ljude da govore da je Kur'an, da je Kur'an stvar. Pa imam Tahavya, rahmatullahi aleyhi, naču ovom svom kretkom djelu, način koji pojasni, pojasni učenje hli sunnata uljamaata, odgovorio na ovu odnosno pojasniho, znači kako treba da bude verovani po pitanju, Allaho, tebara ki wa ta'ala, govor. Pazato kaže imam tahavi, kaže, wa inna l-Qur'an kelamu Allahi minhu beda bila kejifiyyeti qawla. Kaže izahista je, Qur'an Allaho govor, koji odnega potekao, bez ulaženja u kapočuto govoru. Znači odnega je potekao, znači je, misli se napredaje, u kojima je došlo da je uh, Kur'an Allah govor koji je da Allah počeo i njemu će, se, njemu će se završiti. Što znači njemu će se završiti? Znači da jeste presudnji dan će Kur'an biti uzdignut. I srca, i srca ljudi nestaće. Znači nestaće, ne znači ljudi koji su ga u tom momentu upamtili, zaboravit će ga. I to će biti od predznaka, to će biti od predznaka sudnjeg, sudnjeg dan. زاتين كاجي امام تحاويه وانزله على رسوله وحيا ينزل <سؤال> كاو ابيوم ابياويه سونك الله عليه وسلم وصدقه المؤمنون على ذلك حقا يبيرني تسوتو بيفروار بيفروار لو سوتو القران الله تبارك وتعالى جوور كاجي واي قانون وان واي كلام الله بالحقيقه يكاجي بيفروار لو سوتو الله جوور استوارنستي دهيتو الله جوور بالحقيقه استوارنستي Zašto? Zato što ste kasnije vidjeti, znači, govor, oni pravaca koji su znači, došli sa tim, znači koji su došli sa mišljenjem koje je blizu učenjem Mu'tezila i Jahmija, da kažu da to, da je Kur'an kelamu nefsi, da je to govor duše. Znači da on u stvari, da kažemo, ne da način e, i bara, kako sad je to, e, da je u smislu, kao meta, ili prenošenje, Znači, preneseni Allahu tabarika wa ta'ala govor. Međutim, za ono što čujemo od ajeta, za ono što je napisano, znači, zato ne kažemo da je, Nego, da je to kao preneseni Allahu tabarika wa ta'ala govor. Međutim, što je neispravo. Znači, kada čujemo učača da uči Kur'an, mi kažemo zato šta? Da je to Kur'an. Kada vidimo Kur'an napisan, kažemo da je to šta? Kur'an. Isto kao da, isto kada čujemo Govor posanika sallallahu aleyhi wa sallam, kada čujemo hadis, čujemo hadis, na primer, innama l-a'malu bin niyat, kajemo šta, da je to rako Allah posanika sallallahu aleyhi wa sallam. Kada čujemo slih, odden koga. Kažemo, da je to stih od tok je to pjesnik. I tako dali, i tako dali. I za to, što čujemo, od učenja Kur'ana, to je šta? Kur'an, to je Allah govor. Novo što mi pravo čujemo, od Kur'ana to je šta? Allah govor. Ono što vidimo da je zapisano. Od Kur'ana kažemo da je to šta Allah ho govor. Znači i se to Allahu ho tabaraka ta'ala da je se to Allahu ho tabaraka ta'ala govor. I za to da imam tahavi kaže wa ejqanu ennu kelamu Allahi bil haqiqa. I oni veruju, znači vernici, znači oni kuisun istini. Oni veruju da je Kur'an Allah govor znači u pravom smislu te reči. Bil haqiqa ustvarnosti da je to Allahu ho tabaraka ta'ala govor. Jer kao što sam rekao, da su određeni pravci zalutali po tom pitanju. Pa su tako djehmi i muatazele, znači rekli da šta? Da, da je Kur'an da je to stvoreno. Znači da je to stvorenje koje Allah je stvario kao i sva druga stvorenja. Znači čak su dotle otišli i rekli, znači da što Allah je ta u Kur'anu spominje dozivanje Musa'a, kada Allah je stvarno kaže im i فواذنادى و... ربك موسى ikalet voi gospodar zowno musa kaže da to nie ga allah tbarak wa taala zowno naqul ya allah jalal shanu cinyo da drbo da gauno zowni inara nahel sunna aljamat Pogledajte, kako ti prav, pravci zapadaju u kontradiktornosti. Kako zapadaju šta u kontradiktornosti. I da to, še nova, pomnijem, my kajem, kur'an, i Allahu tabarika wa ta'ala, govor, kada čuješ učenje kur'ana, kada učiš, Allah, tabarika wa ta'ala, govor, kada učiš, Allah, govor, ono što vidiš od kur'ana, kaj sve to Allah, tabarika wa ta'ala, govor. I da, posle toga, kajem imam tahavi, kajem, leysa bi makhlukin ke kalamil bariyya no nije stvoren kao što je slučaj sa govorom stvorenja znači ne govor i stvoren Allahu te barek ve taala govor je šta vječan jedno poslije toga je imam tahavi počeo da govori znači o Allahu te barek ve taala govoru smislu da kaže famen semae fezaama anhu kalamul basari faqad kafar koga čuje pa pomisli da je to govor ljudi on je sa tim što šukufru na znači onaj koji kaže da Kur'an ni Allahov govor da je togovo čovjeka, da je to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on izmislio, da on dursuo, da on to napisuo, da je čudniki mudraza, i tako dali, znači na udubila je ta'ala, to toho stvari, cestu toho stvari kufra, znači cestu toho stvari, koje izvode iz Allahue tabaraka wa ta'ala vjere. Wa qada dhammahu Allahu wa āabahu wa awadahu saqar, ya Allah jala šeanu je to ukorio i pripijetio, ono me koji iz onome koji to kaže i oba čaumu ja saqar, ناكي شتاية سقر ناكي ديو جهنم حيث قال تعالى سأسريه سقر ياتو غبات ستوا سقر كو قال؟ ونو قال كيه كايجي داي الله تبارك وتعالى قول كايجي فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر كايجي نكوشت الله جل شانه أبتشاو سقر ونوما يقول كايجي إن هذا إلا قول البشر ناكي هو اسمه قول شبيك. كجا علمنا وايقنا وايقنا انه قول خالق البشر كجا زنه اسمه يوبيهدني اسمه ده то говор господарств люди ولا يشبه قول البشر ني يسليчен говору ني يسليчен говору люди بديти моностоде желим da napomenem i da kažem kada u pitanju ovo pitanje znači koji jeste da po pitanju ovoga poglada, po pitanju pojmanja Allahovog te barakva ta'ala govora, nažalost da su zalutali neki pravci koji se pripisuje li sunnatu al džamatu, kao što je slučaj sa iša'arijama. Iša'arije kažu da je Kur'an kelamu nafsi, da je to govor duše, da tako da tako prevedemo. Znači da nije Allahov te barakva ta'ala govor u sladnosti. I šta suzeli kao dokaz tome? Kao dokaz tome suzeli, govor pisca, govor pjesnika prostaje ah tala čovjek je bio kršćanin koji govori o govoru o kelamu pa kaže inna mal kelamu la fil fuadi zaista je govor u srcu wa inma ju'ila l lisanu ala al-fuadi dalila je učinen dokazom za ono što je u srcu po pa njegov govor zaista je govor u srcu znači uzeli su kao dokaz na osnovu govora ovog pjesnika da kada su arabskom jeziku kaže kelam, kada se kaže govor da se poti misli na govor duše ili govor srca a ne ono što čovjek kaže ne ono što čovjek kaže svojim svojim jezikom pa tako da su rekli Kur'an je Allahovo svojstvo međutim Allahovo svojstvo u smislu govor duše znači ne Ono što se čuje od Allah-u, wa ta'ala, od Allah-u, wa ta'ala, govori. I ono što je bitno, znači ono što je čudo, da kažemo, jeste, znači da pored reči Pusaniha, sallallahu alaihi wa sallam, znači uzelo su govor, znači nekoga kod govara njihovim strastima. Ali je dokaza ovo pitanje, ili za slično ovo u sunnatu Allah-u, sallallahu alaihi wa sallam, znači dokaze je da Pusanih, sallallahu alaihi wa sallam, vadis kao što je zabilježio muslimi drugi, Kada govori o namazu, kaže, in hadih salaa, zaista ovo naš namaz, la jesluhu fiiha ši'u min kelami nas. Zaista ovo našem namazu nije dozveno ništa od ljudskog govora. I zato, po koncenzusu u lama, ako bi čovjek pogovori o namazu, njegov namaz je šta? Pokvaran. Dobro, međutim, ako ti nešto padne na pametu namazu, od govora, i kažeš u sebi nešto, znači pomisliš, joj, zakasem ću tu i tu. Međutim, nisi rekao jeskom, pomislio si u sebi. Rekao si u svoju dušu, u svom srcu. Jel ti namaz pati, ti namaz neispravan? Nije. Nije neispravan po koncenzusu. Što znači da ono što čovjek, na što čovjek pomisli, znači da to nije govor. I zato je čudo, znači kako su nad ovim hadisom, kako su dali znači, prednost govoru nekog pisca bilo u kome je da se radilo. Pogotovo da kažem ako je pisac koji nije musliman. I to je čudo i od, kontra, od kontradiktornosti onih koji, koji su upali u razne novotari. I zato da sa smil štano smilio je proščaku, Prščaku, znači, koji u ovom komentaru Tahavijske akide ovo pojasnio. Znači pojasnio i da kažemo i čudijo se onima koji su uzeli kao dokaz znači, govor ovog pjesnika nad hadisom poslanika sallallahu alihi wa sallimu. I ovaj govor Hasan Kjafije Prščak je uzeo i prenio I pravzio od Ibn al-Izzah al-Hanafiyy. I spomniu sami še'i pouta, da hasan kiaf je pruša kusum delu, usum, usum komentaru taha miska da se, nači, uvačini suče vracha na komentar od Ibn al-Izzah al-Hanafiyy. Ibn al-Izzah al-Hanafiyy se vracha na govor, šeikhul islama ibn Taymiyy, rahmatullahi, rahmatullahi alayhi. I takođeru da jele indakaja minnustvar, a to je da je također, Naci od novotarija koji su pita koji su vezane za, uh, za govor za Allahu tebarak taala govor za Kur'ana to je znači novotarija oni koji se nazivaju vakifija koji kažu nećemo reći ni da je stvoren ni da nije stvoren nećemo reći ni da je stvoren niti da nije stvoren znači to su znači, to je neka novotarija sa kojom su došli neki i zato je pravac i misjen ehli sunnata veljama'ata da je Kur'an šta? Da je Kur'an? Allahum jel lašanu koji je šta? Koji nije stvaran. Znači da Allahum jel lašanu ugovor koji nije stvaran. I da je on govor bilhaqiqa u stvarnosti. Znači to je pravac ehli sunnata, pravac ehli sunnata veljama'ata. Poslje ovoga, znači da sam ukratko vam ovu meselu pojasnio, poslje ovog pitanja i poslje ove mesele, Imam Tahavi će spomenuti sljedeću miselu, a to je vidjenje Allaha, tabarakhi wa ta'ala, nasudnjen dan. Zašto? Zato što su određeni pravci, znači, također, zar utalpo pita njoga, prije svega, mu'atazela. također su i donekli slijedle ješaari, jer su ješaari je rekli da će se Allaha kaže, Allah se neće vidjeti od ozgu, ni od ozdo, niti ovako, niti, i tako dalje, znači, kao što ću mu pojasniti. Međutim, posle toga, ja imam tahavi, spomenu, uzrok tih zabluda, odnosno odstupanja od pravca ili sunnata ili žamata, o kojima ćemo govoriti, o kojima ćemo, koji ćemo spomenuti, a to je da su ljudi ili dali prednost razumu nad objavom, kako oni misli, ili da su slijedili svoje strasti. Ili da su slijedili svoje strasti. Pa je jedno, znači, od, jedan od ta dva uzroka su uzroci svih ovih nastalih zabluda. Ili slijedjenje strasti, a vidjet ćete što znači slijedjenje strasti po pitanju ovih ideja i mišljenja, ili davanja prednosti razumu nad objavom. nad Jako kao što će doći, kao što je često spominio i napominio i veliko djelo napisao ših onih snabim tajmije, a to je da ne može da dođe do kontradiktornosti između te radostojne predaje i zdravog razuma. Između radostojne predaje i Zdravok, razum. A čevo da kajem ukratko? Vi ugovor imama Taha'vi, u kojimi pojasniu šta? U kojimi pojasniu? Verovani ahli sunnata, verovani ahli sunnata al jamaata, kada u pitanju, vjerovanje vallahu tabarik wa ta'ala govor, razmih je toga da je kur'an, allahu tabarik wa ta'ala govor, i da on, da on šta? Da on ni je stvoran, kao što tu kažu mu'atazile, i kao što to kažu jihni. Molim Allah tabarik wa ta'ala, da nasi smule, وصل الله على محمد عا وصحبه وصل وس تتسيم كثير. سرب انا سفي على كتاب والسن وع من عجد الصالح.